România în direct cu Moise Guran la Europa FM. Așadar, victorie pe, to pe toată linia pentru PSD, care pentru prima dată în istorie reușește să câștige sub siglă proprie Bucureștiul și probabil toate cele șase sectoare încă se mai numără. Din păcate, nu știu de ce merge atât de greu numărătoarea la București. În loc de orice, o să vă citesc rezultatele, așa cum au fost comunicate ele la ora 12 de către biroul electoral central. În primul rând, la primari, unde s-au numărat până acum 57 ,6% din voturile date la, na la nivel național, PSD-ul a câștigat 43%, 42,9%. PNL-ul a luat 34%, o situație nu tocmai rea, având în vedere perspectivele, ALDE, partidului lui Tăricianu a luat 5,4%, UDMR-ul 4%, mișcarea populară 3,2%. La consiliile locale, influențate mult, într-o mare măsură, de către alegerile pentru primărie, scorul este oarecum similar, cu 40,4% pentru PSD, 32% pentru PNL, 6,2% pentru ALDE, 5% pentru UDMR și 3,7% pentru partidul lui Traian Băsescu. La Primăria Generală a Municipiului București, unde, atenție, până la această oră s-au numărat doar 14,5% din voturi. Aș vrea să remarc faptul că, cel puțin dacă e să dăm încrezare doamnei Clotilde Arman, candidatul USB de la sectorul 1, se pare că USB-ul a câștigat în sectorul 1 doar acolo unde a avut observatori. În schimb, în 20 de secții, 20 ceva de secții unde n-a avut observatori, că sunt puțini oameni, a pierdut la scor în sectorul 1. Așadar, la votul pentru Primăria Generală a Municipiului București, Gabriela Vrinceanu firea a câștigat 42,79%, încă o dată s-au numărat doar 14%, Uniunea a salvat Bucure Bucureștiul 29,7%, PNL-ul 11%, Robert Turcescu pentru mișcarea populară 6,6%, iar Alde cu Daniel Barbu 3%. Votul cel mai important din punctul meu de vedere pentru alegerile din toamnă este votul politic, cel dat pentru consiliile județene, unde s-au votat liste, la fel cum se vor vota și în toamnă la alegerile parlamentare. Nu e, în, în cele mai multe cazuri oamenii nu-i cunosc nici pe cei care se află pe listele pentru consiliile județene, nici pe cei care se află pe listele pentru parlament ei votează niște sigle de partide și la uh, Consilii Județene psd a obținut 38,7% ALDE al, aliatul PSD 5,88% deci împreună au peste 44% atenție la parlamentare, avem redistribuirea voturilor, ceea ce îi va duce va duce această alianță eventuală la peste 50% de cei vor putea face practic guvernul la toamnă dacă își păstrează aceste scoruri. PNL-ul a luat 32,6%, udmr ul 5%, Partidul Mișcarea Populară a lui Treâmbăsescu 4%, un scor la care nu intră în parlament. La Consiliul General al municipiului București, unde sau la fel s-au numărat 14% din voturi, PSD-ul a luat 39%, PNL-ul 13% și Uniunea Salvați Bucureștiu, deci un partid nou care nu are infrastructură națională, nu are adică oameni în restul țării, a luat aproape 25%. Probabil acest procent va mai crește în momentul în care se vor mai număra din voturi. Avem un New Entry spectaculos, așadar, nicio surpriză. PSD-ul a câștigat pe toată linia, PNL-ul este într-un adevărat dezastru. Dat voturi masive pentru primarii suspectați de corupție, urmăriți de DNA, unii dintre ei aflați în pușcărie, cum este Cătălin Cherecheș la Baia Mare, prins în flagrant acum puțin timp, sau condamnați de două ori în mod definitiv cu Mircea Gutău la uh, Râmnicu Vâlcea sau prins în două cazuri, cum e cazul primarului de la Brașov pentru corupție. aceștia. au sau nu să mai mai zic de Craiova, de Pitești, nu vă mai zic de astea, știți și dumneavoastră, vreau astăzi să ne sunați și să comentăm aceste fapte la urne ale electoratului. 0372069599 este numărul de telefon la care vă invit să sunați. Bună ziua, Ovidiu. Bună ziua. De unde sunteți Ovidiu? De la Baia Mare. Ia, uh -huh. yeah, zice, ziceți? Oh. Deci, domnul la prima oră. Prima oră înseamnă pentru mine vreo 8 -o mai strălucită. Am mers la votare cu speranța să schimbăm și în Baia Mare Așa? Or, vă spun, nu l-am votat și nu l-am dorit, că îl la ce a făcut. În Baie mare, bun, am făcut și lucruri bune, da, dar a explicați ne făcut și, și nou. Cum e posibil ca un primar prins cu bani în mână, în flagrant, cu pă, o lună înainte de alegeri, nici o lună înainte de alegeri, să ia 70% da, da. din voturile unui oraș. Și explicați-ne. N-au aflat băi ce s-a întâmplat? Sau? Au aflat băi măreni, dar pensionari nu au la suflet, pentru că i-a cumpărat pensionari cu un concier, cu o clare, cu promisiuni. Adică a contat mai mult Eurovizionul decât spaga? Da, da. Și după aia ceilalți votați care au fost au fost romii. Ce-au făcut? Romii au fost privinului, cealaltă parte. Romii au mea. votat? Romii exact. au exact. votat. Păi dar exact. parcă romilor le făcuse un gard, le făcuse un lagăr acolo, dacă mi-am eu bine. Nu le facut să o lagăr, pentru că unii l au dat ca să acolo nu plăteze gaz, nu plătează, adică nu au gaz curent, nu plătești, nu plătești frie. Vă referiți, la, vă referiți la căminul ăla în care a existat un institut chimic la un moment dat? Exact, da. Și a existat chiar un, un, un scandal legat de faptul că oamenii pot muri din cauza faptului că respectivul cămin chiar avea niște probleme de, de contaminare chimică. Era probleme de contaminare clinică pentru că eram în interiorul unui cinta combinatului. Și ce probleme de contaminare clinică Pentru că ne acolo la a căutat, deci, una și e mai rămas să-l fabrica respectivă. Foarte interesant. O video, din păcate, nu se aude foarte bine legătura cu dumneavoastră. Vă mulțumesc pentru telefon. 037 Daniel, bună ziua! Bună ziua! De unde ne sunați, Daniel? Uh, sectorul 3 București. Mm -hmm. Sunteți de alul negoiului? L-ați men menționat, știind despre ce este vorba. Cred că, o părere personală, votul din acest, acesta a avut, cred că, mai multe componente. Așa? O, o componentă este, ca să zic așa, dezamăgirea provocată de debarcarea lui Ponta și nu neapărat de debarcarea lui Ponta, ci de ceea ce a urmat. Urmat? Pentru că guvernul actual, după părerea mea și după părerea cercului în care mă învăț, ca să zic așa, este dezastros. Așa. Lucrez la o firmă care își câștigă existența ca multe alte firme din vânzare de echipamente sau de alte chestii pe baza proiectelor din fonduri europene. Aceste chestii sunt moarte de de când a fost debacat Ponta, nu s-a mai dat un euro. Asta duce nevânzare, faliment, ce vreți dumneavoastră, fizic, fizic și așa mai departe. Deci asta în sectorul 3, spuneți care... dumneavoastră, Daniel, s-a dat de fapt un vot anti-Cioloș pentru negoiță. Nu, no, asta este o componentă. Așa. Am spus că sunt mai multe componente. O componentă care asta cred că a contribuit în toată țara la situație pe care o vedem. Dar dumneavoastră fi... ce părere aveți de faptul că primarul ăsta al sectorului 3 are datorii la stat, domnule, datorii am neplătite spun, la buget? Am să vă adică... spun ce are. Datorii la stat cred că au 80% din populația țării. Deci, nu, nu 50 de lucru. milioane de euro. Sunt de acord cu dumneavoastră, dar datorii a timp... la, la buget au 180.000 de români. Să știți, FISCO a făcut okay. publică lista. Okay, deci... Știu, știu, știu, urmăresc treaba asta. Știu. Păi și atunci. De acord, de acord. 80.000 menționați. Așa. Uh, haideți să o luăm două, pe două cărări apropiate. Una este, haideți în sectorul 3 să-l vedeți că după părerea noastră a locuitorilor ce, sectorului 3 în ultimii patru ani s-a făcut într-adevăr ceva. De exemplu. De exemplu, arată foarte bine, s-au învelopat blocurile, ceea ce e o chestie extraordinară. S-au făcut cele mai multe pe vremea îngelopat. lui, la Negoiță, Liviu Negoiță. Nu este adevărat. Ei, deci nu este nu adevărat, vă contradic și o să vă, rog să vă uit... o să vă rog să vă uitați pe statici. Daniel, dar iertați-mă dumneavoastră, adevărat. eu vă întreb așa, că o luăm și pe șapte cărări dacă doriți, dar eu vă întreb în felul ha. următor, câtă minte, ce iq chius trebuie ca să pricep că dacă primarul are datorie 50 de milioane de euro la buget... Okay. Ăla tot ce face, da. face pe banii tăi Pe care el i-a luat și nu-i dă statului Mă de înțelegeți? De Cât, câtă minte vreau vreau trebuie vreau. pentru a... ca să înțelege no. asta? Îl trebuie Câtă minte trebuie ca la vechiul primar Liviu Negoiță pe care l-am uh, uh, Votat cu sufletul În a doua perioadă pentru că mi-a plăcut Ce a făcut în, în primul mandat Și a avut două mandate În al doilea mandat nu a mai făcut nimic Ok Bine, vă mulțumesc pentru telefon 037 206 Liviu, bună ziua Bună ziua, eu vă sunt de la Iași, că nu prea vorbiți de partea asta Vorbim, la Iași PSD-ul e în frunte, din ce știu eu Stai, stai, stai un pic, Moise Uite, Andrei Postolache mare surpriză după După Nicușor Jordan. Deci, omul ăsta Cu Uniunea lui, sau mă rog, cu partidul lui pentru Iași da. A fost împiedicat să-și facă partidul Acum vreo două luni de zile Așa. Din și din cauza asta uh, El a candidat și pentru primărie, A candidat și pentru uh, Consiliul Local Așa. Iar la Consiliul Local a luat 13% Singur Da Deci dacă ar fi fost lăsat Să-și facă partid acum două luni Pentru că contestațiile au fost depuse pe rând De PNL și PSD Acum ar fi avut 4-5 consilieri în Consiliul Local se poate, dar vedeți încă o dată, Liviu, ca și la București, putem să marcăm niște intrări spectaculoase. Eu nu mai știu altele, în afară de astea două, la nivel național. Dacă știți dumneavoastră, sunt. să spuneți. Mai e Partidul Oamenilor Liberi de la Târgu Mureș. Mai sunt. Așa. Sunt ceva semne. Iașul în 2014 a fost pentru prima oară când n-a votat Rosu. Ba nu, am votat cu PSD-ul din ce știu. În 2014. Eu. A, nu, 2000... nu, nu, nu, nu, nu, nu mai este. Da, nu, nu, nu, mă gândeam acum la alegerile acum, 2016. Nu, Acum, într-adevăr, acum a fost urmașul lui Nechita, a fost viceprimarul care i-a luat locul lui Nechita, se face că plouă, n-a fost nimic, nu știe, nu face, nu. E un electorat compact în Iași PSD bă, de bă, zeci de ani. Cei de la PNL au propus un, un om care a performat pentru aeroportul din Iași și, în schimb, a purtat mantra PNL-ului. Dar marea surpriză a fost Andrei Postolache, care vine dintr-un mediu privat, a dovedit că e un bun manager în mediu privat și a adunat, e incredibil, din punctul meu de vedere, ce a adunat. A adunat 12.000 de voturi în Iași. Okay. Singur. Eu sunt de acord cu dumneavoastră, cu mențiunea, încă o dată, că astfel de fenomene, cum este și USB-ul la București sau Postolache la Iași, okay. nu, vor nu vor modifica scorul general pentru alegerile anului 2016. Probabil că astfel de personaje, personalități, partii de noi, vor conta cu adevărat abia în 2020. Și ăsta e un plan, e un plan. Da, Nu știu dacă acum momentul este atât de important pentru acest plan Pentru că vedeți dumneavoastră până în 2020 multe se pot întâmpla Andrei, bună ziua Bună ziua, sunt din Ilfov, din Domnește. Da. Exact. A ieșit viceprimarul care a candidat la noi da. Se prin așa cred, nu știu, n-am avut unde să verific N-am văzut, dacă știți, unde să verific Doar din ce am sunat și am doar pe cunoscut Ce partid? PNL, Așa. Așa. Am fost mulțumit de programul lui, am fost mulțumit de el și păcat că nu se pot accesa mai multe fonduri, am urât exact punctual pe lucrurile care se pot face. Deci din sunt sunteți genul de votant al PNL-ului mulțumit de PNL nu, care a dat votul sunt, PNL. Nu sunt votant votan PNL, Dar? sunt votant de dreapta. Asoția a votat în sectorul 3 unicul Nicușor Dan. Ea are buletin de sector 3, i am buletin de domnești. De domnești. Ok, dumneavoastră, cum explicați evoluția foarte proastă a PNL-ului, mai ales la capitală? Păi a divizat a delegatul divizat de dreapta uh, pe doiul, practic. Nu a avea ce să facă, a fost pus acolo. El nu vrea să fie primar din punctul meu de vedere. El, el țin despre premier. Păcat că nu a avut curaj uh, să renunțe. Uh, pentru că sunt alte, alte oameni în spate mai puternici care... Efectiv eu a spus, nu, trebuie să ne reprezintă noi. A fost o mare, mare, mare... Are și ce au obținut în felul ăsta? Absolut nimic. Adică a. nu e ca și cum Mândria. Mândria 11% la București, la București pentru PNL arată ce? Arată, arată cât de mult a scăzut în sondaje și Claus Iohannis, arată cât de dezamăgiți suntem de politicile... Cât de mult a contat faptul că s-a unit cu PSD-ul când a fost USL, arată o grămadă de lucruri. Bine. Hai să nu ne concentrăm totuși astăzi pe o analiză generală legată de PNL. Eu încă mai aștept conducerea bicefală a acestui partid să zică ceva, orice. Domnule, o Victorie, ce s-a întâmplat? Sau orice. Poate mâine o să ne facem timp de mai multe analize pe această temă 0372069599 alin. Bună ziua. Bună ziua, bună ziua. De la Deva vă spun eu. Da. Așa cum se auzea și la știri, din păcate și noi se pare că avem un primar condamnat penal Și care a fost votat de, de, de un număr destul de mare de detenți. Dumneavoastră aveți primarul, dacă nu mă înșel, prins cu alcool la volan, fugit, ascuns în exact. boscheti, Exact E un film frumos, Cascadării Rusului uh... Da, este într-adevăr de cascadorii râsului, dar de cascadorii râsului este faptul că a ajuns primar, a ajuns să fie votat de atâția oameni. asta cum vă explicați asta? Păi, singura explicație, ținând cont că în cercurile de tineri nu este foarte popular faptul că este condamnat pentru faptele sale și pentru ceea ce s-a întâmplat, Uh, paradoxal uh, a ieșit în primar și uh, a ieșit primar, iar singura explicație este că a ieșit datorită maselor de oameni ușor de manipulat. Ce adică, sens? Uh, adică eu aș 20... înțelege dacă, toate, dacă toți sau majoritatea, chiar și o majoritate uh, simplă a devenilor ar avea obiceiul să umble beți la volan. Atunci aș înțelege băi, dar de-al hai da. să-l votăm, dar altfel nu pricep. Uh, cred eu, este strict părerea mea, că marea majoritate a tineretului nu a ieșit la vot. Uh, ceea ce a contat foarte mult a fost votul pensionarilor și a celor cu o condiție socială. Uh, foarte scăzută, unde sunt ușor de manipulat și acolo... dar Eu nu înțeleg acest fenomen. Întâmplarea face că... Eu cunosc destul de bine Deva. Ultima dată am fost de Paște la Deva. Mi-am petrecut Paștele da. la Deva și am văzut pe și de inviere multă populație tânără. Erau concerte, era frumos. Uh, orașul este frumos. E un oraș din Ardeal? Nu poți să zici că a rămas din coace de Carpați, l-au lăsat Daci pe psd Deci care e problema cu DEVA? Exact, nu se poate spune. Faptul că... singura explicație este faptul că Tineretul nu merge la vot. De ce? Iar ce de ce credeți rău, că nu merge poarta, la vot? Nu știu, probabil fapt, lipsa interesului, probabil și bâlbăia la PNL-ului și a inexistenței propriu-zise a unei, unei partid de dreapta capabil probabil care o mare influență și și deva. Absența unui partid de dreapta capabil Mulțumesc, Alin, 0372069599. Bună ziua, Alex! Bună ziua, Moise! Vă ascultăm! Încep prin te contrazice. Eu zic că românii nu votează uh, bon, argumentez. Care a fost participarea la vot? spre 48% Așa Cât sunt voturi nule, cât sunt voturi uh, care nu, nu, nu au contact. Probabil Dar? între 5 și 10% voturi anulate Cam așa înseamnă e de obicei un, sumat, înseamnă undeva între 60% spre 60% de da, persoane okay. care okay? Da, deci da, e, 60%, e 60 dintre români nu au vrut să voteze pe nimeni Sau au greșit când au votat Buletinele alea de vot tot din hârtie igienică le fac, pe cuvântul meu, dacă dai mai cu furie cu ștampila, să-i și pe partea altă. Ok, dar cei care n au participat sunt mai mult de 50%. Da. Deci majoritar sunt cei care nu au avut cu cine să voteze. Vreți să explicați absenteismul ridicat, Alex? Da. Vă rog. Uh, nu au alternativă pentru a vota. Avem două, două categorii de, de, de corupt. Prinși și neprinși toată lumea știe că, printre cei care încă nu au dosare penale, ar exista motive să, să aibă. În schimb, cum sunt doar câțiva procurori și corupții sunt atât de mulți, n-au ajuns încă la ei. Aia e singura, singura problemă. Și atunci, și atunci populația zice, băi, de ce să mă duc să votez, nu știu, Partida Romilor? Sau cu ul Sau cabarnam ce? Orice altceva? Nu, eu cred că în România se va întâmpla cum s-a întâmplat în majoritatea țărilor din Europa. O să apară un nou curent care în Germania, de exemplu, e extrema stângă, în Franța, extrema, pardon, extrema dreaptă, extrema dreaptă în Franța, în Sud, în Spania și în Grecia, extrema stângă, nu? fix Sirisa, tip Podemos, Nu cred Frontu că Național, suntem în acest pericol deocamdată. Ioși. Uh, deci Vă singurul... poate că intrăm. Uh. Poate? Numai că doar s-a arătat. Deci singurul care a intrat pe o astfel de, să-i zicem, nișă din fericire, este Băsescu și Partidul Mișcarea Populară, care a obținut da. 3-4%, 6% în București no. cu fața lui Turcescu, mai cunoscută băsescu cu vechi, trebuie fată nouă în toate, în toate aceste mișcări Care au revoluționat Între ghinimele, politica din țările din Europa Deocamdată au... și din fericire n-au revoluționat nimic Ferească Dumnezeu de revoluții De la Alex Eu știu, sunt de acord Eu cred că a început în România S-a putut să o la București Deocamdată S-a văzut că funcționează Vă referiți la Marian Munteanu? Da eu nu m-aș lua după sondajele alea pe care le-au dat ei, mai ales pe realitate. Aia alea niște vrăjeli. Deci De eu nu, a, eu nu au, cred... 25%, au 25% din votul. Nu, nu cred că Marian Munteanu ar fi luat mai mult decât predoiul la București. Nu prea văd cum, sincer să vă spun. Dar nu sunt eu mare analist. În fine, am reținut ceea ce spuneți dumneavoastră. Eu zic că din contră, aceste alegeri locale... Nu ne-au adus niște candidați extremiști, niște câștigători extremiști Deși am avut, inclusiv la București, a fost un băiat, nici nu mi-am cum cheamă Și chiar dacă mi-aș aminti, nu-i aș da numele, ca să nu-l fac mai popular decât este Care a luat 1% 0372069599 Bună ziua, Anca! Bună ziua, din Craiova, vă sun Așa, a... trească Elguța <laughs> Vulpița mm. Vasilescu 60%, mm. 70%, cât? Uh, undeva la 60%, prezență la vot am înțeles pentru Craiova până în 40%. Am sunat pur și simplu să-mi expun indignarea și, în primul rând, să-mi expun indignarea în rândul grupei de vârstă din care fac parte 25-35 de ani. Uh, cred că noi craiovenii nu avem dreptul de a mai spune, de a ne spune indignarea de cum merg lucrurile în Craiova atâta timp cât nu ieșim la vot atâta Da atâta merg bine timp cât lucrurile iei. în Craiova, iertați-mă Anca, v-a făcut Shakespeare Square, v-a făcut v-a făcut de echipă de fotbal, v-a făcut fă... cum, primi, cum privim uh... V-a dat cu var pe blocurile din centru, v-a dat de adevărat că a ajuns la DNA din cauza asta și urmează să aflăm exact și cine cu ce a contribuit și unde a dus chestiunea asta dar astăzi sunt oh. sub semnul întrebării deocamdată Probabil asta au văzut și marea majoritate a votanților. O spoială cu var. Anca, eu cred că votanții, adică e cineva din Craiova care n-a -a, văzut-o, n-a aflat de Olguța Vasile scuscoasă cu cătușe de la DNA? Nu. nu. Crescă cu toții știm lucrul acesta. Ei, Dar atât că... cât nu vrem să ne uităm și la alți candidați, să citim, nu știu, un program, să vedem un CV ce a făcut acel om anterior de a veni și a cere voturile. Anca, eu cred că este. 60% dintre craioveni sunt complici cu Olguța Vasilescu. Așa și este. Și, păi, atunci ce facem? Hai, hai să dezincriminăm corupția. Hai să spunem, doamne, poți să furi. Poți să iei domnul. bani de la mază, eventual, sau mai știu eu de la cine, să le aduci pe Goran Bregovici, să cântăm frumos cu Goran Bregovici, dăm un vot, ce mama dracu, și gata. Nu Asta e problemă. Asta au și făcut. Asta au și făcut. În momentul în care au fost votat pe Olguța, Asta au și făcut Ok, în afară de dezamăgirea dumneavoastră Vreți să mai consemnăm ceva? Nu, <gântări> mulțumesc Vă mulțumesc pentru telefon 037 Bogdan, bună ziua Bogdan, bună ziua, vă ascultăm Bună, bună Bogdan, mă numești de la Brașov am auzit mai devreme la radio Da. Că ai făcut referire la primarul da. Ok Ok uh... O singură O singură Ai uitat la de aici. E singurul primar Care că nu i-a fost făcut Niciun flagrant Este cercetat Într-adevăr Domnul Scriptcaru <laughs> Bogdan? Dar? Deci eu am, eu am fost un mare fan Al lui ăsta Al dumneavoastră Întâmplarea face că, că... că aseară la DJ Am intrat și în duplex cu el Că A vrut să fie la cadru Asta înseamnă Să ai tupeu Deci scripcarul are două dosare penale Nu unul De fiecare dată Pe achiziții Mă înțelegeți? Am înțeles. Ok. Am, am înțeles punctul tău de vedere. Da. Dar acest om nu beneficiază și el de prezumția de nevinovăție. În fața judecătorilor, da. În, în fața judecătorilor. Dar electoratul a dat cu ignor la chestia asta cu... Domnule. Adică, știți, Brașov arată foarte frumos Și nu se poate spune Ai despre scripcarul Că a făcut treabă Întrebarea este în ce măsură dumneavoastră brașovenii Bogdan Sunteți împăcați cu ideea Lasă bă că a luat și el Chiar dacă mă înțelegi A făcut treabă, dar a luat și el care e problema? Noi suntem împăcați cu ideea Ca să-ți spun și punctul meu de vedere De când locuiesc eu în Brașov Sunt da? un Brașovan Și asta se întâmplă de 96. Uh, Și dumneavoastră sunteți tot moldoveni? Nu, nu, niciun caz. Știți bancurile cu moldovenii din Brașov, nu? Uh, da, sunt câteva la nu. Așa. Care le știu, poate. În fine, de, de când sunt eu în Brașov ăsta, este singurul primar care a făcut ceva pentru Brașov. Nu că a făcut ceva, a schimbat radical fața Brașovului. Da. Deci e un oraș care, dacă l-ai fi văzut după Revoluție, arăta jalnic, iar în momentul de față orașul ăsta... Cred că este cel mai frumos. Incontestabil ceea ce spuneți dumneavoastră. E incontestabil, Ei, așa este, este. Motivul pentru care George S. a fost votat de brașoveni. Pentru că alții nu au făcut. A fost singurul care a mișcat ceva. Nu mă interesează că a scăpat printre degete. Eu știu cât și-au fi scăpat. Dar a făcut ceva pentru comunitate. Alții n-au făcut nici măcar atât. Și păi, probabil au furat de 10 ori mai mult. Da, dar nu da, au fost da. Vedeți, atunci licențăm adică metica Atunci nu ne mai declarăm o nație creștină. Pentru că să nu furi este printre cele suntem, 10 porunci fundamentale. Suntem, suntem creștini. Suntem așa și așa. Sunt suntem când ne convine, tafă. Bogdan. Restul sunt 100% corect, corect. Ba din contră, Bogdan. Mai tare mă enervează unul în care am avut încredere și a fost și vrednic pe deasupra în momentul în care îl scoate de neau de păr și scoate contractele și mi-arată cât a furat. Hmm. Hmm. Hai Vezi? să o luăm și altfel. La Brașov noastră ați avut, ați avut, cred, cea mai clară ilustrare a blatului făcut cu morala de către Partidul Național Liberal. Adică ei au zis, frățioare, noi avem un cod de -asta de integritate, ăștia cu probleme nu-i mai punem să candideze, au pus o marionetă de candidat acolo și ei l-au sprijinit pe scriptcarul de la început și până la sfârșit și iar la Brașov a fost cel mai evident că au făcut asta în mai multe locuri dar la Brașov a fost cel mai evident nici măcar acest, a, acest tip de malversațiune nu v-a enervat nu va, a nu știu nu e un joc E un joc politic pe care să fim sinceri, eu zic că uh, nu numai PNL-ul l-ar fi făcut, orice partid care știa care în spate. Asta un nu e un joc politic. Termic, asta, asta, e, asta e un gest de dispreț eu, la adresa. Nu, domnule. E un mesaj pentru eu electorat. Mesajul este sunteți niște proști. E mesajul PNL-ului, nu al meu. Brașovenilor, sunteți niște proști. Ia votați eu aici în continuare brașoveni... cu scriptul. Moise, eu zic că brașovenii nu, nu au votat PNL-ul, eu zic că brașovenii au votat doar un om gospodar, care, într-adevăr, în afara faptului că e invinovătit și e cercetat în două dosare penale, este singurul om care a făcut ceva pentru Brașov. Nu pot să, să votezi pe altcineva care nu știi ce va face când ai un exemplu clar de când omul s-a venit ca și primar, a schimbat totul în Brașov. Și se vrea continuarea proiectelor pe care le are în plan Inclusiv da. aeroportul, dacă, dacă știi despre discuția asta, despre subiectul ăsta care e destul de, de da. fierbinte în momentul de față și de ani bun de zile, din cauza certurilor între Consiliul de Trean și Primărie, nu -au, n au ajuns la un consens. Deși de ceva ani, Căncescu și Scripcaru sunt în același partid, de 2 ani, 3 ani, 2 ani. A, asta s-a întâmplat de curând, dar problemele au intervenit când Săncescu... Nu sunt niște probleme groaznice de birocrație în legătură cu aeroportul de la Brașov, într-adevăr. Doar guvernul poate Sincer rezolva că, acele probleme. Exact. Sincer, eu zic că totul, este, totul pleacă de la București. Cineva are un interes major să nu se construiască aeroportul Aș fi de acord cu, cu dumneavoastră la dacă la Brașov n-ați mai vota hoții. Adică câtă vreme dumneavoastră votați, hot să nu mai aud că noi suntem mitici aici. Știți ce? Miticilor de la Brașov. Nu, nu, nu. <laughs> nu știu, și dacă, dacă o sau nu. Ideea, ideea e că până, până când nu se va da o, o, o decizie de instanță definitivă da? și revocabilă, nu îl putem considera deocamdată. cu Dar nici după aia! Deci, nici după aia, Bogdan, după aia... Vă, vă dau exemplu de la Vâlcea, cu Mircea o condamnat de două ori, adică hai să zici, l-a prins odată, l-au condamnat, după care lui mi-a zis, băi, hai mă că s-a cumințit, cumințit, după care l-au prins iarăși, iar l-au condamnat, după care iarăși a candidat și iarăși câștigă, adică hai să, hai să fim serioși, să fim sinceri cu noi înșine, că pe altfel vorbim și vorbim degeaba. 0372069599 nu sunt atât de ofticat pe cât uh, par, să știți. Bună ziua, Paul. Bună ziua, Moise. Vă ascultăm. Uh, am participat la legi ca președinte la o secție de votare din sectorul 4. Din uh, ce am văzut, nu ai ieșit tinerii la vot. Da, așa care, este. Nici cei care, nici care au o anumită uh, cultură. să spun mai mai cultură, în mai că știu să se logheze pe Facebook să zicem și așa. așa. Deci Marea m-a persoanelor care au venit la vot, au fost cei de peste 50-60 de ani care Doamne, da. trebuie să facem vite. ceva cu, deci de, de, de, de, de, la modul serios, uite, o să fac și o pastilă Bizi de pe termen. Tre, trebuie să facem ceva cu părinții și bunicii noștri, că ei săracii de ei n-au altă distracție decât antena 3 și mersul la vot. Și combinația așa așa de astea două ne uite unde ne duce. Și asta așa este. Iar partea ce nu s-a discutat, ai pus o problemă asta și nu s-a discutat încă, ai zis că de ce s a numărat 14% din voturi pe capital, pe da. da. Da. Din experiență, eu la ora 1 am terminat de numărat voturile, eram la primărie, la sectorul 4. Așa. Am plecat la 3 de acolo. Așa. Am fost, am fost a 10-a de votare care am ajuns acolo, am fost singura secție de votare prima secție votare care aveam ok făcut, numai că de la scanare ar trebui să plec să stau vreo două ore acolo, ca să-mi scaneze doar niște procese verbale. Ah, deci, nu știu, cu scannerul. Dar chiar și așa, câte voturi ați numărat, Paul, la secția noastră? Eu am numărat 400, au fost 456 de alegători la secția mea. Deci, de la, la ora 21, de la ora 21 de și până la ora multi. 1, ați, votat 400, ați numărat 400 de... Îmi cu 4, îmi cu 4, îmi cu 4. De ce nu 104? Păi sunt 4 buletine de vot. Aha, așa este, da? Da. Și fiecare buletin de vot, hai că la primar de sector și primar general sunt mai puține pagini, au fost mai puține pagini, dar la cele cu liste, gândiți-vă că erau un singur partid sau două partide pe o singură pagină și trebuia să te uiți peste ele ca să vezi dacă. Față de vrat, provincie, nu mai zic, față de județe, iertați-mă, stimați locuitorii României că am pronunțat cuvântul provincie, promit să nu mai fac asta, deci față de alte județe unde nu au avut un vot pentru președintele de Consiliu Județean, echivalentul primarului da, general da, de la noi. Da. Și acolo la, la primării, la, doresc știu, în diferite State Comune, acolo primării candidații 2 3 4 uh, sunt uh, oameni care îi vezi pe o singură pagină, nu trebuie nu, uh, cum să spun, nu trebuie să Nu, nu sunt groase, da. de De aceea se merge greu. Dar, v-am zis și primăria are o proastă organizare. Gândiți-vă eu ca să ajung la cu casa, nu la, da? ca la scanare. Ca să plec din seția de votare, a trebuit să-mi dați din pv ok la, la procesele verbale. Am ajuns acolo la primărie și am fost luat de trei persoane diferite până să ajung la scanare. Și scanarea iar a durat foarte mult. Vă mulțumesc a. pentru aceste precizări, Paul. Chiar nu știam care e problema la București. Adică, de regulă, după alegerile locale, pe la a doua zi pe la prânz, cam aveam numărarea în peste 90% din secțiile din țară la București. Până seara ar trebui să aflăm rezultatele. Nu știu dacă vom reuși asta. Victor, bună ziua! Salut, Moise! V ascultăm. Victor, sunt din, din Timișoara. Da. Dar n-am sunat pentru Timișoara, am sunat pentru tropetea Turnul Severin Sunt deloc din Turnul Severin, de 14 ani mutat în Timișoara da. Și mă doare foarte tare ceea ce se întâmplă în Turnul Severin Nu știu sigur din informațiile pe care le am, PSD-ul a câștigat la nivel local Nu am această informație, dar am auzit ceva de felul ăsta Am văzut la un moment dat o statistică, 55 din cele 66 de primării din județul Mehedinți au fost luate de PSD este foarte rău. Mă bucur că am intrat și aș vrea să întreb severinenii noi. De ce noștii? să fie foarte rău? Pentru că mm -hmm. mă, din ceea ce s-a întâmplat până acum în unul Severin în acești ani cât am avut pe domnul Gherghe primar, nu s-a întâmplat absolut nimic. Păi, Gheorghe -a, a fost pedelist, l-a importat PSD-ul. Corect. corect e, dar... și tot aia da. e, adică stimate, iertați-mă. Deci așa, ca și loc, fost locuitor eu am votat și eu cât am fost am prins cred o rundă de votare la Severin la sfârșitul liceului. Dar uh, da. Deci, deci, care e problema? Ce, ce s-a schimbat? Adică că e de la PNL, de la PDL, de la PSD? care problema, e problema, problema din punctul meu de vedere este că acum, la ora actuală, ca și participant la primăria din turnul Severin, era un, un băiat competent de părsta noastră, 35-36 de ani, adică a mea. Îl vedeam mult mai competent față de lui domnul, domnul Screciu și mă gândeam că are o altă viziune pentru, pentru Severin. Din partea PNL-ului? Da. Domnul Daniel Cășan. Păi, și dacă, dacă dumneavoastră. Deci, dacă observați blaturile astea pe care ei le-au făcut chiar da. și de la PNL la nivel național, prin diferite orașe, de ce, de ce ei crede că la, la Severin e altceva? Cred fiind tinerețea lui, îl, îl cunosc, că am cutilit împreună, îl știu ce fel de 2000 este, am știu, păi, îl da. știu îl <laughs> personal și știu ceea ce am făcut până acum. El a fost viceprimar la, la Turnul Severin. Și tocmai de asta știu și planurile care le-avea pe viitor. Acum, dacă să ne gândim, ce se mai poate face în Severin? Că toată lumea zice, domne, hai să ne întoarcem acasă. Bun. Ce putem să facem într-unul Severin? În nu putem în de muncă? În primul zero. rând? Zero. Nu este absolut nimic. Tocmai de asta, tot tineretul din, din partea asta a vine, migrează spre, spre Craiova Banat. sau Timișoara. Exact. Exact. Da. Din păcate, nu avem ce să facem într turnul Severin. Și cred și sunt sigur că nici dacă înainte nu se va întâmpla absolut nimic. Din contră, cred că ne vom duce... Ba, din contră, pe... Victor, iertați-mă. Da. Faptul da. că sunt foarte puține lucruri în Severin creează un potențial foarte mare de creștere. Trebuie doar niște oameni și în momentul de față în România nu mai avem problema banilor. Deci, încă o dată vă spun, sunt bani peste tot, pe toate drumurile. De la UE, de la bănci. Din emisiuni de titluri În orice fel se poate face rost de bani Nu mai avem această scuză Domnule, suntem o țară săracă Suntem săracă pentru că nu știm să muncim Sau că nu vrem să muncim Habar n-am Deci, asta e Adrian, nu, Florin, bună ziua Florin Bună ziua domnule. Mai, aproape de... De... Primarul nostru. Așa, mai aproape de telefon. primarul nostru Din Baia Mare da. Aș fi foarte curios să văd Ce o să se întâmple pe viitor acum Păi Au. ce se întâmplă? Ce v-a aștepta să se întâmple? Eu știu. Deci... Trec că să se facă alte alegeri, nu? Au. Nu, stați, deci omul nu e condamnat. El este în momentul de față în arest preventiv pentru că poate influența martorii. În momentul în care se termină cercetarea și trimis în judecată, probabil cor să le libereze sub o formă sau alta. Poate fi pus de instanță sub control judiciar sau în arest la domiciliu sau pur și simplu poate fi pus în libertate. În același timp, prefectul județului, Maramureș, poate lua decizia suspendării lui. Deci s-ar putea da. să fie suspendat din momentul în care este na, validat da. ca primar. E, o întreagă, e de râsul lumii. Dar dumneavoastră, explicați-mi votul, dacă vreți. Nu știu, nu știu. Sincer să fiu... Uh, uh, cred că tineretul, ne la vot, uh, s-a văzut uh, diferența Păi, mare. atunci explicați-mi de ce vârstnicii României votează, ignoră Eu zic că, de exemplu, eu am avut-o bunii în, în Baia Mare, care de sărbători, de fiecare, Paște, Crăciun, venea în plic câte un, un cec sau bonus, cum să zic, bon de masă, în valoare de 20 de lei. Asta e un lucru bun. Da. Și cu bonul ăla de 20 lei, uitați că s-au schimbat treburile. Deci dumneavoastră ziceți că lumea l-a votat de foame. Nu știu dacă lucrurile stau exact așa, dar această, această situație merită investigată. Pentru că în momentul în care ai o dovadă, adică mai mult decât să-l prindă cu bani în mână, vă rog să mă cred, astea sunt cazuri rare. Adică trebuie să ai și un anume... Cum să zic eu ca să nu mă amendeze nimeni, nu să fii prost. Trebuie să ai un anume grad de inteligență ca să te prindă cu bani în mână în ziua de astăzi de neau. Adică să nu știi să folosești niște instrumente care nu sunt complicate, dar sunt ceva mai sofisticate, am mai avut și noi pe cu la București, într-o situație. Deci cazuri rare, vă spun. Deci după ce te-a prins cu bani în mână, să că, adică lumea să nu conștientizeze că ăia-ți banii tăi pe care ăla ți -a ți-a furat, e, e de neînțeles din punctul meu de vedere. Adrian, bună ziua. Mă ziua, Vă ascultăm. A, am și o de, de comentat, vis-a-vis de ce răspuse anterior. Nu a să faceți toată, în maximum două minute ca să termină emisiunea? Toată lumea spune că nu, nu putem face nimic, nu mai avem să facem nimic. Ia. Nu e adevărat. Ce putem, fac? face, putem face. Putem face și putem face foarte mult. Numai că mă ascult, te ascult de foarte mult timp și credem, am observat că cel mai mare accent se pune pe procentul realizat de către X sau Y. Când nu s-am gândit un studiu vis-a-vis -vis de, să spunem, cei care au votat. Ok, haideți să vedem. Punctual, da, la Constanța. Eu sunt din Constanța. Punctual, Constanța, PSD-ul a fost votat în procent de 80% de către cei peste 50 de ani. Și ce? Nu ne trezim, nu ne trezim nici în 1000 de ani dacă nu facem aceste studii. Adrian, a 20 de ani Adrian, câți ani aveau a 20 de ani cei de care au acum 50 de ani? Da, ok. Și cum votau atunci? Hă? Ia spuneți-ne tot, tot la fel. Păi vedeți, deci despre ce vorbim aici? Asta că vorbim despre da. trezirea celor tineri care nu ies la vot și spun ok, nu avem cum să schimbăm părinților ies la vot că uh, mai devreme îmi spunea cineva de schimbarea mentalității părinților noștri. Da, eu Cum putem să o schimbăm? Cum? Decât uh, unii dune noi, cei tine? Dacă așteptăm de la ei, nu o să avem niciodată o schimbare D în țara asta. Luni... Adevărul este că noi și pări... față de părinții noștri trăim în lumi diferite. Eu am 42 de ani am acces la internet, îl folosesc pe scară largă, deși lucrez la o televiziune foarte extrem de rar mă la televizor, doar la evenimente, adică zice, la breaking news, când se întâmplă ceva. Din punctul meu de vedere, viitorul televiziunii rămâne doar dezbaterea. Asta în măsura în care radio nu va face mai mult decât televiziunea pe partea asta, pentru că radio ajunge și la persoanele ocupate, cum sunteți voi cei care vă aflați la această oră în mașină, de exemplu. Dar asta este o altă discuție. Problema în momentul de față este că acele canale de comunicare cu părinții noștri au fost pur și simplu acaparate de politic. Vă promit să stau mâine pe această temă pentru că au fost pline liniile toată emisiunea și sunt convins că mai avem multe de spus și de comentat. De asemenea, aș vrea să mergem și pe problematica Partidului Național Liberal, marele pierzător al acestor alegeri, mai ales dacă s-or hotărâ să zică și ei ceva, orice. România în direct cu Moise Guran la Europa è fermo